Oren taliak horietan uh, bueno, zendareak autatzen dituzte, uh, eskat edo jatu nahi dituzten uh, gaiak. Auktengoak jaiten hauskitzut izan dira nahas maas hor uh, deskarien segipena, ikaslean eta erakaslean uh, segipena ikastetxe uh, bahnean, gero izan dira ere kondak eta sistemak uh, eta logizialen uh, ikudeaketak, zendarean zaita hangura ungiada jartzean. Izan da bat berezia zenan zen uh, Hutsaren uh, egoela edo garantzia uh, nola ikasle batzuekin, beh, hutsak uh, nola nintezgarriak izan daitezken uh, ikas uh, prozesu batean. Uh, gero aipatua izan da ere Elisa Berdea uh, proiektua, hor bizirekin uh, ere maiten dena, hor zuzendari batzuek lan talde bat sortu behitute eta peskabat horien uh, uh, ardatzak eta... Eta proiektua, piskat aipatzeko, eta zuzendarien, aldi guztietz taliek horien elburua da ere, zuzendarien iritziako kaitea, piskat gogoetaraztea, baina ere, hoien gogoetak eta hoien oaxak ere entzutea, segitzeko. Zer nahi duzu ere harmonizazioa izaitia behar bada ikastetxe pribatuen artian departamentoan gaier buruz? Alainan, alainan, razoen dutzu, olako egumbat biziki importanta da, maila hortan ere, bizka bat elgarrekilako espiritu hori edo sortzeko eta koherentzia bat ere izaiteko dren diskortsoen hartian da. Horukorki, eh, sartzia ipatzen dugu joan den aste lehenetik biztanda, sail publikoan aserre bat zuen zuten ditugu, sia askarekin ere bada, bataila bat eskunde nazionalarekin, beraz, arglo pribatuan sail eh, katolikoan janen dugu, klaseak uh, zuek nola dituzue aurten denetarik entzigoaz ere, erranditaike klasek kargatu egia kere baditu zuela? Bai, Oen, guretzat, problema berdina da, mentura zoi hartzun gutiago edo ahabotz gutiago egiten dugu uh, Frentxan, zer zain simple bat da, zenta guk uh, martxotik um, finkatuak ditugu, eskola karta sartzeuntako, uh, azarrotik eta otxaila uh, hartzio harigira um, negoziaketetan, eta gero ara, txotik uh, finkatuak da. Ez dugu guk uh, publikoan duten bezala, komisiorik hor sartzean, Berriz uh, susentzen ditienak uh, aintzineko prebizioak nahi behar duzu, egiazko kopuruekin, eta beraz uh, e eskuin uh, idekitzen, idekiz uh, posto bat, eta esker retziz beste bat, edo, edo beste bi. Gok <laughs> ez dugu, dugu posteuita teori, martxuan finkatia dena, finkatia da jartzeko. Um, ara eta um, bizan dena, unkan dugun... Uh, Kopuruen, postu kopuruen araberan, enbiztan dena, gu postu bakar bat lortu ginoen martxuan, eta konfirmatua da, horkan hunditugu antxu berreun ikasle gehiago, eta behaz, horrekin bon, or, or, inberdu, baina, ez, ez gu ere bizikitinko gira, geletan, maila, desberdinak, lehen maila ribeatzen badak gu, bi giru lau maila, gela berean artura atxemanez.